Tenta el número 868, que el Barceló és un dels artistes elegits per dissenyar la façana de la glòria de la Sagrada Família de Barcelona. <fixi> Bon dia, l'artista mallorquí Miquel Barceló participarà en la proposta artística per la façana de la Glòria que es comença a construir a la Sagrada Família de Barcelona. Segons han informat des de la Basílica de la Sagrada Família, el patronat de la Junta Constructora ha triat amb Miquel Barceló i dos artistes més, la basca Cristina Iglesias i el mexicà Javier Marín perquè facin una proposta sobre com hauria de ser el disseny del que serà el principal accés a la basílica barcelonina La façana de la Glòria és la darrera gran fase de la construcció d'aquesta basílica, la construcció de la qual previsiblement estaria acabada en un termini de 10 anys se, se contari els elements decoratius Actualment els esforços en la construcció estan centrats en la Torre de Jesús la més alta de la Sagrada Família i que comptarà amb una creu mirador a dalt de tot aquesta torre es preveu que es culmini final d'any per ser inaugurada el juny de 2026, coincidint amb els actes de celebració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ta vegada i do, Gaudí i Barceló es tornen a trobar com ha passat a la Catedral de Mallorca. Començant.